Сам на сам мене переслідували глибокі сумніви. Вірші, які я в той час писав, не відтворювали мого внутрішнього стану, а найголовніше – яким він був, отой мій внутрішній стан. Всі ми жили буцим-то так, як нам належало. Прокреслена Сталіним генеральна лінії партії нагадувала залізничну колію, по якій упевнено котиться потяг. Навіть пісня була така – «Наш паровоз вперед літі, в комуні остановка». Якось дівчинка-студентка звернулася до мене із запитанням, на яке я не мав відповіді. Вона питала про ту саму остановку, тобто чи є комунізм остаточним і вічним соціальним устроєм. Безумовно, ми були певні, що комунізм побудуємо. А що далі? В комуні остановка. Виходить, має зупинитися ріка життя? Кмітлива студентка, на відміну від мене, Бабуть, на ці запитання для мене вже відповіла. Я бачив це по її іронічно звужених очах, Щоб вийти зі скрутного становища, Я вдався до такого порівняння. Комунізм — це однаково, що космос. Вони — рідні брати. Комуністичний і космічний безмір. Чи вірив я в те, що казав? Мабуть, вірив. І все ж таки черв'як сумніву Безсонними ночами підточував мою віру. Мені далі менше подобалося, як я пишу, Головне, як мислю, щось воно не так. Це я вже почав відчувати, але чого мені бракує, ще не знав і не розумів. Сьогодні мені це ясно. В моїй особі тодішній пропаганді вдалося витворити так звану нову людину за сталінськими рецептами. Ця людина дуже пишалася тим, що з неї починається комуністична ера. В одному з віршів я так і написав – я народився третього року комуністичної ери. За всією щиростю цих переконань, у розумінні творчому вони були тупиковими. Як ще цього не усвідомлюючи, інтуїтивно, я вже почав відчувати їхню безплідність. Друге народження Смерть Сталіна Мої взаємини з Леонідом Первомайським ставали дедалі ближчими. Його знали як людину неговірку, замкнуту. Таким він і справді був із людьми незнайомими, або з тими, хто завдавав йому прикрощів. Його літературне життя було вельми тяжким, ворогів у нього ніколи не бракувало. Але зі мною Первомайський почувався вільно і невимушено. Взимку ми зустрічалися в нього або в мене на квартирі, нерідко прогулювалися київськими вулицями. Первомайський не раз указував мені на ту убогість, у якій живе наш народ. Особливо пекли йому душу безногі інваліди, що прив'язували себе до брудного візка на роликових підшипниках, і щоб рухатися, відштовхувалися від асфальту руками. Відразу ж після війни їх було дуже багато. Та десь років за п'ять Київ одних, як сказав один партійний цинік, очистився. Ми тоді не знали, що то було за очищення. Лише пізніше мені довелося почути, що за наказом Сталіна їх визбирали і поселили десь на Соловках. Читаючи публіцистичний твір Олександра Сложеніцина «Буцалося теля з дубом», я зустрів там таке ж саме твердження. Він каже, що це було відомо також Твардовському. А й справді, я що протягом якихось п'яти років люди, що мали залізні коліща та замість ніг, перестали пекти нашу совість. Бо їх чомусь не стало на вулицях і вокзалах. Майбутні історики не мають права оминути цей страхітливий факт. Якщо сталінська адміністрація справді в такий спосіб очистила міста від небажаних елементів, це ще одна чорна столінка в Сталінській книзі соціалістичного буття. Я любив прогулянки з Первомайським, хоча здебільшого вони були мовчазні. Та мені було легко з ним навіть мовчати. Те саме казав і Савва Голованівський, він навіть написав епіграму. «Іду, іду, а розмовлять немає з ким, бо я йду із Первомайським». Так чи так, спілкування з цією людиною поволі формувало в мені негативне ставлення до радянської дійсності. Первомайський не заходив далеко у своїх висновках, він просто бачив світ таким, яким він був. А це дуже розбігалося з формулою соцреалізму – малювати світи людей такими, якими їм належить бути. Можливо, Сталін не вірив, що творить світ таким, яким йому належить бути. Цього ж самого вимагав і від інженерів людських душ. Тепер оглядаючи своє життя з вершин сімдесятиліття, я маю право сказати